وانا اصحابي اجمعين اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما والله ما قنلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم لتي روايتن كي او یهودانو سارا او تا د مختلف اعتراضات او جوابونه شو اړین یهودیت او نصرانیت کې لار باندې جاته پدې په ورته وی د حضور پاک کحله مبارکه او د صحابو ته جواب خې چې نه د ابراهیم علی سلام طریقه وروا هغه سما لار روانه د غی درنګونو بیان هم شو ده پاک واست قِبله ابراهيمي بيان کوي چې به ترينه قبلاغه د چېک ام ابراهیم عليه السلام جوړ کړل دا تبيير د مخ کې نمشورو شه د ابراهیم عليه السلام د بيت الله شريف د جوړولو بيان ذکر شوی ترې پاره اغاز د بيت الله شريف د بيان نار بيت الله شريف په سلسله کې د یو ویدیو یې ته ناز او د پیرانګانو د مشرکانو خدای خاتمه ده د رومي نسخت چې په شریعت کې راغلي دي زمونږ دین کې د حضور پاک سموده قبلہ بیت المقدس و او بی بیت الله شریف شو د دې سلسله کې يهوديان او پیرانګانو سره تر ازاد پور نو دا پاره سره نه خدای دا حکم بدلې دون نه مخکي دا تمحید پا شکل وای چی او حکم با بدلی گی دا قبلی خدا دا دی وقوف با پتاس و او کیک دی دا اعترازات و پروامل او د خودی دا حکمتون درازون و نا خودی پاک خبر دی حضور پاک چې په پا مکم و کرده ما کیولا حجرت اینو نو آغا وحکی چی موز که عبادات ای کول لکم کول سا عالمان وی خالص بیت الله شریف تی کول او اکثریت تدیدی چی علتا کی بیداس زیکی منز چې چی بیت اللہ شریف بیمکی تراوستا و بیت المقدس بیت الله شریف سویل تا دی دا مدینی منورینا او بیت المقدس قطب تا دی شمال تا دی. د چې حضور په پاک کې دا سې دای کې به درې بیت الله شریف باندې مخه تراته بیت المقدس حکم د قبلی د بیت المقدس ګویا دغه غزینو خدای رب په احترامه حضور پاک کې مخول او سعه عالمانه له خبره اختیاری خدای پاک حضور پاک تا دا خبره علي ګړو چه تبا قبله دا وطن تا دیوه چه پا کم وطن که نو چه مکرمه که ونو مکه دا عرب و مرکزی قبله بیت الله شریف وانا حضورم بیت الله تا مدینه منووره تا چراوه نو مدینه منووره پا پخانه استلاح که پا شام داخل او اکثریت پا که یهودیانو او داغی قبله بیت المقدس وانا نا حضور پاک بیت المقدس کا داغا ملک دا وجه نمحق شورو با یاوہ بین دا چی کمسیس کی بس صاف صاف حکم نورا غلی نا نو حضور پاک با دا نزدو پیغمبران و پا عمل عمل پاک عمل بان عمل کاو نا دا حضور پاک نمحقی عیسی علیہ السلام دے داغا نمحقی عام بنی اسرائیل و پیغمبران دی موسی علیہ السلام دے نا داغی قبل بیت المقدس قبل بیت المقدس وا نو زور بیل مقدس تا محکاو نو زور پا ماکه دیبای ازد باور، سو باور ، سهر پا که نا. نا که چه مدینه هو ن ethnبار ما دینه پا مردانات اچو 데�ى نکه بیل مقدس تا مقیگون بیٹ الله شریفتا پا شارعاتلا ا Jazz 피ولا بیمال شرعفت apa تا مخکاون بیل他 المقدس تا شارعaptلا یعو پر یعو طرف دی اول اول پر والطرف دی نو زور چون کی fluor چون کی دا پی ساتحکم برطنورح غلی چون ک إن امامرا د پخانو پیغمبرانو د دینيستي پیغمبرانو چې کومه طريقو نه طرف ته مخکاو داوی بیت المقدس و دا د خدای په وحي به وحي وحي وحي او چې کوم شریف کوم له تا تنيره غلي د يونوي شريعت متل پخانو پیغمبرانو په طريقه باندې عمل کاوه ته پخانو پیغمبرانو د بیت المقدس ته مخکاو ددنه چې کوم مخکې مدینه ته چراي نو تبارحات میاشک را رسیدلې په دولسه مغربي ولواز نو بل کال د صبرګي په میاشک په پنځ لسم درجهت د در ګل رضوه دماسپخينه او د مازيګر فرمنزه حکم راغی چې قبلي بیت الله شریف تمه دا تقریبا اوله میاشک ته حضور پاک اما دینه کی بیت المخدس تا محکو نو دا ربی حکم بدل شو اسلام چه دیتا نسخ ہوئی نو جو جو دی یہهودیانو میتر آزاد شوروکر او عیسایانو او عرب و مشرکانو یہهودیانو بیت گور او سپورے زمون قبل تا او اسے دل طرف تا محکو دا سنگر دین دے دی. زمون دا قبل تا او پیانګیان پدی خوشاله بیت المقدس ته سړی مخکې نو بیت اللحم مخې ترازی بیت اللحم د یعسع سلام پیدا کیدو ځای 얼ته یو دی رجم دا کنيسته المحدوي دا د پیرایش ګرجا او بیت المقدس کې د یعسعانو ګرجا ائیه کنيسته القیامت پوری د قیامت ګرجا د بیت المقدس او د بیت اللحم په میاشت کې تقریبا سره لسمی له فاصله اجدا خار د اجدا خان بیت اللحم مړو کې په هغه بیت المقدس لوی خار د ورونو د پاسه جوړه هغه ورونو ته جبال زیتون لوی اسایان د يهوديان په وجه خوشاله چې زمو قبلې طرف ته مخته ردي عادت یې غيخو مشرقت طرف ته ځه لا مشرقت لکه کې چې د اساله سلام خلې نه سي تا نه سراناو ته نه څی دا بيبي چې دا اولاد د روان مريم بيبي نه دا مرحاته طرف ته تلي ودا کلی نه طق حذت مكانن مشرق دا جانب طلا مال تکي اونات چې دا بیان دی ته به وکم نو دی مشريقي جانب وقایه فار مشرق چې او غله مدینه منورینه شمال طرف نو چې بیت المقدس ته بی مخکونه ایتم مخراته غری په دی خوشاله او مشرکان د عربو په دی دیو طرف ته زمون د دین مخالفت کوي او بل طرف تا زمون قبله ته مخ کی. دا قبل ابراهيمي عرب دی دا زمون قبله را نو چکم کوم وخت بیت المقدس ته مخونه غي او شان اعتراض کوي عربو وې دي ځانته ابراهيمي وای او قبله د اسرائیلیانو ته مخ د ابراهیم علیه السلام قبله بیت الله شریف او چې کوم وخت طرف ته مخ کوي نو دی ور اوره زمون مخالفت کوي او زمون قبله ته مخ کی. خشان به یهودم بی یهودو باوی قبلی تا زمون محکای یا زمون دا دین مخالفت که خودی پاک حکم رولی وی دا دیر بی وقفان با تاسبان اعترازات کی چی ولی تا محکی بیت المخدس تا محکاس بیت اللہ شریفتا دا خودی دا کارونو پاسرارو تا حکمتونو پیگینا دا دیو جنو دا کمکل لی انسان شاق خودی حکمانی دا احکام حکمانی او خدای ور تهتحکم راولي چه دخوا مخه یا د فامخه داغو دی فا داغ د دا دا چونو چې را سره څخ کار دی او د حکمتتون او د راو معلومونو سرهسه کار دی یو م چې یو قابلډاکتر للار شو او د دته اعتما نو کله بالاله یو اوخهور کې او کلهبل دا داغه چې ورتهسی دا, دا مخکې دشن دارووا کړو سروا کړو او سر را کې داوللی هغهډاکتر بورتونوی تلیوانې ستاې خبرو سره کار نه په پاکي مطلب دی او خپل د ریزان په خبرو کې د مطلب د خپل او د منل د حکم هغه بيچونو او بيچراوي کته په حکمتونو پیږیو کنه تهږي دا د خپل کار نه دا قبل او دا قبل شاو اوس تاسې ان کې یو سوال استازام د سړي د حکمت په درجه کې په یو غوړز من د بار خدایو حکم کې بیت المکدسه مقدم مقرر کړه بیت الله شریف خو خدای پاک ته د دې طارو قبل ولا حکم راغله دا یاد نره چې خدای پاک زمون په پیغمبر ټول کمالات جوړ کړی او د سمره پیغمبرانو صفاتونو او معجزې چې دي او خوږه خدای پاک زمون پیغمبر لور کې عادم علی سلام نظر ابراہیم علی السلام, السلام پورې قبلہ بیت الله شریف وه او د ابراهیم علی السلام به د زمونو یو اسماعیل چې بیت الله شریف د پلانر فرجوړه کړ د مسجد تیرا شاو ا یو زید اسحاق هغه به هغه بیت المقدس شم کې اوسېد تاریخ مکه فلسطین وه و اسحاق علی السلام زید یاقوب علی السلام چې لقب اسرائیل و دا اسرائیل علی السلام او دایر زمونو قبلہ د بیت المقدس وه او د ابراهيم عليه السلام او د مشروعي قبله بيت الله شريف وا خدای په پیغمبر ل د ټولو پیغمبرانو کمالات ورکل د بني اسرائيل او د پیغمبرانو قبله بيت المقدس وا هغه ذات خدای ورکړه چې دا غدي شرف او تناسبته او ځکه چې زيارت نزدې د ابراهيم عليه السلام ته ادا او دا, دا په طریقه مخبه پاکه رافي قبله د یوسو روز د پارا کړ د بيت المقدس و اخری هغه قبلې تی راوال او چې د ادم علی سلام نن پر دغه وخت پورې قبل راواله یوا د دې داتې زموږ دین کې چې ټول پیغمبران من شکر دې ټول حق مانو د ادم علی سلام اخری اسرائیل پیغمبر عیسی علی سلام پورې دا اخریبنی اسرائیل پیغمبر دې مون ټول حق مانو د حق علام دانا دا خبرو کې چې نستانه حکم نیرا غلی ته د تاریخ کې دا غي فناره پرمونه حضور پاک څنګه کې ټول <سؤال> حق غنل مداري قبل انظر لحزې مقرر کيو سورته غفاره ابي ابراهيم عليه السلام قبلته زه را یو پیغمبرم دا دو قبلو پیغمبر نظرانه بغیر زمونږ پیغمبر ده ته امام القبلتين وایي اهم او برکات چې د پرېده طرفه په بیت المقدس ورېږي هم حضور پاک په دې ورکل لازم محمد لا ا چې کوم په بیت الله شریف ورېږي هغه پرې ورکل نو د دې او د رازونو څخه وري یو امتحانم دې پکې مشرکان د عرب چېوداږي غخل زړې قبل <سؤال> سر دير محبت او بیت الله شریف نو چې کوم صحابه مسلمانان شنو دا عربو ناری هغه رقم له او حضور شراح بیت مقدس یې مخکړه دا د ایمان او ازمې ښتو چې تا خپل زور ومانه او قومي خبر پسیږي یو کده په برتاری دی بکه په ټکور ته شامت ناری باندې امتحان پدې کې راوي چې د حضور منندې ورو هر کرته چا غوي او کوم يهودانو چې ایمان دا په حضور یې پاتېره هونديان مسلمانان شین دی او عیسایا ارېبه نه چې قبله بدله شوه د پیر تر بیت الله <سؤال> ته دا غېبانه د امتحان او چتا سو غزاړو خبرو په سبزه او کله حضور تابع دی ريبه کوي دا ایمان دی چې ته په پیغمبر پسې راوې بیت الله شریف د بیت المقدس نه ورته ناونه اولا دا, دا چې بیت الله شریف اوله خانه دا, دا عبادت تفار مرکز دی مقرر کړل ادم عليه السلام چې دنیا تر اوسه نه اول دا عبادت تفار مرکزی زه بیت الله شریف غوړه کړل خدای پاک وایې ان اول بیت مودع للناس الذي ببكه مبارك الله دل العالمین فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا والله يا الناس حج البيت من استطاع الى سبيله سلاما فارك دراسي واول عقدورتي للعباده تفى محاربه الله الشريفنا اول للعباده مركز بيت الله بيت المقدس وبيت الله نفس ادم عليه السلام مبنيا دجد وصليف كانا روس يا واا غندار تش قبل بيت المقدس فيات فاتشييده الله الشريف وحج بغیر دا بیت اللہ شریفنا دا بل زیند شریف ندیبنی اسرائیلو پیغمبرانو با منز کو بیت المقدس تا مریم آغی طرف تا, تا خختی زیدہ موسیٰ علیہ السلام خبر لول غلیم بیت المقدس طرف تا, تا خخت یا دا یهودیان مقبری بیت المقدس طرف تا, تا یا زکریہ علیہ السلام خختی یا یحییٰ علیہ السلام یا نو ادی شام پا علاقو کی. دا بیت المقدس ته خختی نمره کوول موږ سکول دی دغه ترقته او حجله به بیت الله شریف راځه بیت الله شریف اومه منزونو قبل له اومه حج قبل بیت المقدس حج لريشه نو حج هغه مخصوص عبادت ته دی ورته درېما زمونږه علماء وايي چې ناول ان نقطه دره تنظیمه کو جوړه شې وروه شې دا زګو زګ نه به جوړه شو وګړي دا د دغه زينې شوره شوې د چکنده باندې بیت الله شیخ نو اول د خطيب بنیاد د دغه او اړینه سلام د خطه نه جوړ دی د ته اسلام دغه ځای ته دی او اصل ترجمه کوي هذې وجه نه مخه عربی کښ نوم تو ینا دا په میاند عالم کې نو مرکزی نقطه دا جهان دا قضید سلورمان دی اسمانونو کیاو قبل دا چایی تا بیت المامور وی دا پا اوم اسمان که نا ها دا اسمانونو قبل دا دا ملیکون دا پارا ملیکی را حضور پاک چی محراج دا تلو ناگر بیت المامور رولی دلا و ابراہیم علیہ السلام وارتا دا دا والی وان و ما دا ملیکون تا پوسکا غیر او یا زرملایکی د دی بیت المعمور نه روزانه طواف کوي چې دا دینه مخ دی او نه به هدیار شي دومره دې مخ مخلوقات ده د د مخلوقات اېلم ګره بغیر د خدای نه موري ځا د نشته چې په عالم کې وسی ګدا که را نوینه کدا تصور وکړي چې دینه بل بار جهانشته او کنيشته د خدای اېلم دی څومره دی دا چاته نه معلومه امه سو معلومه دومره ملایکی اگی روزانه او یا زر ملیکی توافت که چه دا اگی بید بارا نوبت مرادی او دا بیت المامور نبارا بید جنتونو دا مشورو کهی او دا جنتونو آخری جنت جنت فرداسته سلم درجه جنت فرداسته دا اگی دا خدای پاک عرش تی. او خدای پاک پا عرش تجلی کرده دا عرش مرکزی نقطه بیت المامور ته مخامخ اخرازیه آدابه بیت المعمور مخامخ مرکزی نقطه بیت الله شریف ترازی دا یو سلسله ده په یو سیمت باندېږي هغه بیت المقدس په طرف ته نو خدای ته زیات دنز دې کتلآ هغه عبادتونه هغه ده چې بیت الله شریف ته لري طول عبادت په مرکز کې کی جمع کیږي او برزي کتا سج او په لږ ویلې نو یو خاطی <ساة> مثلث سکه دا یو در یو مثلث جوړ شو بیت الله شریف او بیت المعمور په میاشت یو زله شو بیت الله شریف او د بیت المقدس میاشت کې بل زله شو په بیت المعمور نه بیت المقدس په یو بل زله نه زاویه قائمه بیت الله شریف سره جوړیږي همیشا وتر د زاویه قائمه اودی او وتر د زاویه حادی ورته فاصله و نه دا مصالح ته موږ او د فرانسې له نو دا فرانسې له خدای ته در رسیدو نږدې ده د بیت مقدس پینځمه ایبره د موجوده آبادی چې دي نو زمونږ د بیت الله شریف د ابراهیم علی السلام نه عبادت را روانه وه او دا بیت المقدس تاع دا د دا سليمان علی السلام نه عبادت را روانه او سليمان عليه السلام رستنی پیغمبر د اسرایلی په بیت اسرایل کې راغله اې ابراهيم عليه السلام هغه د ټولو پیغمبرانو نه وراره کستمو د پیغمبرانو نه داغه جوړ د بیت اللهوند د بیت المقدس نه ورای په بیت الله شریف کې دہی وي فيها آیات بینه د حضرت نخریو جته د پکې دا واسه حاجان مې د ابراهیم علی سلام را قدمونه خري او دا یقینی او قطعی دا شرف چرتبل دی تر مزه حاصل د بیت المقدس کې قبله څه دی بیت المقدس یو ځو خار د قلعه کې بند دی لکه په خور په قلاعه کې بندو دروازی وداش نغرید او لواره ده او کومه نه دا دروازه وک دا صد علاقه او یا دروازه نه چې بار د راست ته جوړ شوی د قشام بیت المقدس په قلاغانو کې باندې د سليمان علی سلام زمانه راځو زګدا راغ دا در دا الحنافه او خبروم دي پچی زمانه علی سلام خبر دی د فناری خبر دی د داوود علی سلام نو ورنه دا پاست آباد شه د نهر اردن د سړی ورسیو د اردن نزی بیت المقدس نن ویش مله تقریبا اوچا ده هم لپی کولگران او دا افسوس مقام دی چه دا مرکزی دی او دا قبله چه و بزاره داده دا مسلمانانو سر اصور لفتا و کالا او فرام یهودو آشتا نا چه لی دلی و مارده یهودلی زکر چه مخ که جنگی نیم خار اغیه غشتی او خنگی زور خار طول مسلمانانو سر اول قلا دن او دا بار چکم جوڑشیو خود دی طرف تا نو بیت المخدس دا سلیمان علیہ السلام زیارتا و قبل دا طول د مسلمانان سراوان نو دیوال پا کمیانس که کی اقوام متحدا و والی و ناغی طرف تا پوجونو سیدر چونه وی دا او دی طرف تا غافل دا بی پردی بی پردی خز خوشکی او خوشکی سردی نصریته ده د پا حضور پاک جماعت ننار ش بیت المقدس ته نه جوړا ورچی زکه د حضور جماعت